Realitzem el nostre entorn amb Montserrat Beltran. Doncs anem a donar pas a la nostra secció de Feng Shui, de saludar Montserrat Beltran. Molt bon dia. Hola, bon dia. I avui doncs, el que fem és posar-nos a endreçar una miqueta, eh? que ja ho acostumem a fer, això. En aquesta temporada toca, no? En aquesta temporada, supose... en aquest moment de l'any toca, no? Sí, se suposa que per Setmana Santa ja hem hagut de fer el canvi d'armaris, sí. no? Sí. Però o no, o no. O no. O no. no? Estem una mica aquí per als, als, als, als coers, no? els que encara sí. no ho han fet, sí. alguns ajuts per, per poder-ho fer. I això precisament diran, i, per, i què té veure això amb el Feng Shui? Sí, no? Molt. Eh, precisament el, el Feng Shui, abans de començar a ordenar coses, el que fem és aplicar els tres principis bàsics del Feng Shui. Hmm. Aquests tres principis ens diuen que, el primer diu que tot està viu. Sí. Llavors, que tant les... sabem que les persones, els animals, les plantes, tot això està viu, però també els objectes. Uh -huh. Alguna vegada hem parlat una miqueta d'això, no?, que els objectes sí, també que, estan que, vius. ja, quan ho vas dir la primera vegada ja va sorprendre, però sempre igual, no? O sigui, que... Reiterem, eh?, de la importància que... de les coses. Sí, que tots els objectes tenen la seva energia, no? Uh -huh. Exacte. Llavors, de vegades hi ha imatges, tenim quadres a casa o, o figures fotografies, objectes que sí que sabem que ens diuen coses positives uh -huh. o negatives. Sí. Però moltes vegades hi ha d'altres objectes que els considerem neutres i que realment no són neutres. El Feng Shui diu que no existeix cap objecte neutre. Que tot té la seva funció, la uh -huh. seva energia, el seu, bueno, el seu rol, el seu paper, no? Clar. Llavors, si tu a casa tens objectes que li dius neutre, bueno, quan el veus dius, mira, allò... Ni bon ni fa. Ni no? <laughs> doncs no és ben bé així, perquè si tu, en lloc d'aquest objecte que no t'aporta res, pots tenir un altre que sí si et pugi l'energia, un que t'agradi, uh -huh. estàs perdent en aquest sentit. Per tant, de neutre, poc. O sigui, el neutre, ens desfem del neutre i anem a allò que realment ens doni bones uh, ah, energies. No? Primer ens hem de desfer d'allò que no ens agrada. Uh -huh. eh? I després mirar els neutres si realment m'aporten alguna cosa o no. Vale. i ara la gent dirà ara, ara ve quan la Montserrat ens dirà allò de començar a llançar coses ah, exacte no? <ríe> això, jo m'ho veig, veig. a venir això ve al segon principi va? el missatge del primer principi és envoltat només d'aquelles coses que t'agraden però que t'agraden de veritat uh -huh. perquè et fan eh, et reconforten llavors et fan pujar l'energia llavors augmenten el teu benestar sí per tant, desfesta de tot allò que no t'agrada. Que de fet té molta lògica. O sigui, sí. el, aquest principi té molta lògica. Ara, després daplicar los el que diem sempre. No? Uh -huh. Aplicar-lo és un dia que ens hi posem de veritat i com deies, doncs, la Setmana Santa hagués pogut ser un bon moment per fer-ho. No? Sí, perquè tenim uns dies i sí. podem aprofitar... Però, clar, de doncs, vegades ens agrada més sortir fora, que està mm. bé també, no?, disfrutar de, de, de la natura sí. o, Del que sí, o fer, no? un de, sí, fer un canvi, una activitat diferent d'un mm. dia a dia, no?, que ja està bé. Però, clar, el canvi d'armari s'ha de fer, un dia o altre. Sí perquè, clar, ja l'estiu està aquí a prop, és a dir, encara estem a primavera, però l'estiu està molt a prop. Que, de fet, amb allò de les energies que deies, és veritat que en aquestes èpoques de canvi d'armari, o sigui, que que tens molt de roba, per exemple, d'hivern o així, uh -huh. hi ha coses que et comencen a molestar, no? Allò d'obrir l'armari, veure els jerseis de llana, de collal, I ja et comença a agafar com una erupció i tot, eh? És que ara la majoria de gent tenim, mm. i jo encara tinc alguna coseta, però hi ha molta gent que encara té la meitat de coses d'estiu i la meitat d'hivern, sí. perquè, clar, encara no fa el temps mm. bo, mm. t'has fet algunes coses com els abrics, els jerseis de llana, però encara els tens allà un prestatge pendent de fer la reordenació no? d'aquest armari. Clar. I això ve a col·leció d'aquest segon principi del Feng Shui, que et diu que ens diu que tot està relacionat. Totes les coses que ens envolten estan relacionades amb nosaltres i nosaltres amb les coses. Quan tenim espais desendreçats, eh, es reflecteix en la nostra vida. Uh -huh. En aquest segon principi diu que com està la teva casa, estàs tu. No o sé sí, si t'ha passat a tu que quan sí. tens la casa molt allò que no sé què li passa a la casa, que estàs desordent a sola, mm -hmm. no? Un que... O el dia que li poses una miqueta més d'atenció. Sí. doncs comencen les coses a reproduir-se, sí. no? els objectes fora d'allò que es reprodueixen. Sí, sí, quan tens passa? una mica de desordre, em passa molt. <ríe> quan tens una mica de desordre, de fet ho intento evitar precisament per això, perquè com que sé que aquí hi ha una mica de desordre, després no te n'adones i hi ha molt de desordre, no. jo intento evitar la primera passa. Això és molt bo. Perquè si no després eh? sí que és veritat que em provoca molt d'estrès. Em provoca, bueno, no sé si, si dir-li estrès, no? Però allò que estàs a casa i dius, és que no estic a gust, no, no estic a gust. I quan més coses de desordre hi ha, menys ganes tens d'endreçar. Clar, això o sigui, és tracte. És un peix que es mossega la cua, no? Hi ha una cosa que coneixem, que avui en dia tothom dona per fet, que és que la relació entre el cos i, i la ment, uh -huh. no? Sabem que hi ha una relació directa, que quan com està la nostra ment, doncs ens cuidem més, i al contrari, quan ens cuidem el cos, la ment també allò del men san incorporar. incorpore san no? sí. no? això tothom està sí, sí, que és una relació directa, és veritat no? que si estem deprimits o tenim preocupacions, etc ens, ens comencen a, comencen a, a sortir descuidar. coses a, doncs, afeccions, malalties, etc no? exacte, exacte. Tot, va, tot va unit, tot està relacionat no? i això també ho diu el Feng Shui doncs el Feng Shui diu que és una cosa que potser ara hi ha molta gent que encara no ho relaciona però d'aquí un temps serà tan normal com, a, com això que acabem de dir del cos i la ment uh -huh. i en mal Feng Shui diem que com està la teva casa estàs tu la, hi ha una relació directa entre la casa uh -huh. i la persona, la ment i el cos físic. No? Per o sigui, tant que és el lloc que, que per tant ens hem de cuidar uh -huh. en general,. No? A nosaltres i al nostre entorn i al nostre entorn. De vegades podem començar per nosaltres quan ens cuidem. llavors tenim la necessitat d'ordenar. Uh -huh. Suposo que a tu t'ha passat, quan ho tens tot desordenat, t'arriba un dia que dius, ja no puc més... Fins aquí! I llavors aquell dia t'hi poses i, i, i ho endreces tot i dius, ai, que bé em sento. De veritat és tens que un sí. Tens sí. no? un reconfort, un benestar. Doncs aquest principi del Feng Shui per, tracta d'això. Uh -huh. El que passa que què ens passa? Doncs que de vegades ens és difícil fer neteja, o fer no tan neteja física d'escombrar, que això se suposa que ho fem, no uh -huh. més o menys, sinó de tots aquests objectes que no necessitem. O sigui, allò com dèiem, una, una mirada pràctica, no? uh -huh. de, de dir mirar al nostre voltant, dir realment el que ens agrada, el que necessitem, el que té un servei a casa nostra uh -huh. i el que no. Exacte i al nostre armari igual, no? Els Perquè en els, sí. els canvis de temporada és veritat que hauríem d'aprofitar per llançar o per encaixar les coses que, que potser no, ja no ens van mm -hmm. ni, ni van amb el nostre estil i, ni això, no? Posar un caixes o potser regalar-ho, no ho sí, sé. ara parlarem d'uns trucs d'això. Hi ha trucs i tot. I jo em sembla que això, un dia et vaig sentir a tu a la ràdio parlant de mm -hmm. què tu et costa això, no? A mi em costa, a mi em costa. A mi, sí. A sentia, a mi, dic, bueno. jo, sí. jo la roba sempre, de fet ja ho faig per obligació o sigui, no per obligació que ningú em digui que l'haig de llançar, sinó perquè no m'hi les coses a l'armari, uh -huh. i quan et compres alguna cosa ja a mi em fa molta ràbia que llavors per posar el penjarrobes has de fer allà una batalla no? <laughs> sí. i em fa molta ràbia doncs és veritat que en algun moment determinat has de dir i l'altre dia vaig, aquí, no? vaig regalar dos, eh, dos vestits anda, molt sí, bé que... Estic millorada. <ríe> Felicitats el Sí, sí, Segur... perquè, perquè no em van i vaig dir, és es que portes dos anys dient no وأن. Llavors, doncs deixem estar, què, no? Deixem estar. Molt bé. Doncs, això com tenim problemes per desfer-nos de coses. Doncs, perquè tenim una melancolia, aquelles coses sí. de pagar ens han costat molts diners i, diemos, sense sap greu, no? Que tens mm. sap greu fa que vages acumulant coses que ni necessites ni et posaràs mai, yeah. sobretot de roba. Sí. Eh? Però això es pot aplicar a roba, es pot aplicar a llibres, a papers, a documentació, a punts de quan estudiàvem fa mm. mil anys, a tot això. Sí. Eh? Però, bueno, ima és que, fu que funcionem molt per nostalgia, no? Sí, aquest és un dels problemes. I l'altre problema és el temps. Molta, quasi mai tenim temps per ordenar sí. perquè sabem que quan ens hi posem necessitarem tant de temps que ja ens fa mandra només pensar <ríe> Home, que són, que són unes duretes eh? Sí, és un peix que es mossega la cua Que no és allò mitjord, a mitja hora de dir pim-pam trec això, trec allò altre no, no, o sigui, T'has d'estar tot un matí, tot una tarda fins De tot, vegades tot, tot un dia, un dia. Sí, sí. Sí? Jo recordo la Setmana Santa és tot un dia per mi no? sí. Però bueno. Hi ha uns trucs per fer això amb, amb una mica que ens ajuden a, a ordenar-nos en el temps Es tracta de fer servir dues caixes, sí. vale? dues caixes vol dir dues caixes de cartró, dos, dues bosses dos espais, dues uh -huh. cadires, el que tu vulguis i es tracta de, en primer lloc això ens ajudarà a, a fer la divisió del que necessitem i del que no necessitem a la caixa número 1, que li direm la caixa del per si allò del par -sí de cas. Vale? <ríe> a mi aquesta és tota la aquesta caixa. <ríe> tota la caixa no. bueno, en primer lloc, hauríem de tenir una tercera caixa, mm. eh, que és cert, però en aquest tipus totes aquelles coses que estan trencades i que no podem arreglar. Ah. Si no tenen arreglo, perquè les vols a casa. Mm -hmm. Totes aquelles coses que estàs segur que ja no les vols. Que mira, deies, estic esperant el canvi d'armari per desfer-me d'això, que de vegades sí. tenim dos o tres peces o dos I, o localitzades efectes. que realment sí. les hem de ja... Ni ja toca. Do... Que ja no toca ni, ni donar-les algú, sinó llançar-les, ah, no? Exacte. Doncs en aquesta caixa anirem posant totes aquestes coses que estem segurs que no necessitem. Uh -huh. I llavors ens quedem amb dues caixes. Sí. A la caixa del per si de cas, val? aquesta hi anirem posant aquelles coses que estem quasi segur que no volem, però que moltes vegades no ens desfem d'elles perquè passat un temps ens adonem que, que les necessitem. mm uh -huh. No t'ha passat mai que tires una cosa o regales una cosa i dius, ai, si la tingués ara. Sí. No? Doncs això posaria en no, la caixa que no ho no tens -sí. segur, no? Que dius, mm. home, ara mateix no ho utilitzo, però... Clar. Com no tens massa sortir, temps. No, no? Pot sortir la possibilitat o, per exemple, no sé, tenir un potser un vestit de molt arreglar que no t'has posat mai, que fa dos anys que el tens allà guardat, mm -hmm. i després resulta que, pam, tens un acte una mica més així, no? I la necessitaries, sí. O sigui, en aquella caixa de per si -sí de cas. Per -sí de cas. Val? Intentem no posar tot allà, eh? Es tracta de fer una que selecció. No una trampa, no? Exacte, que no sigui una trampa perquè a més a més aquesta caixa té una trampa real mm. que es tracta de quan tu hi poses allà totes aquelles coses les de precintar sí. i posar-li una data de caducitat oh, és important com si fos un iogurt. sí. llavors què passa? si d'aquí aquesta data el més normal seria posar un any. Uh -huh. Si som molt molt molt apagats, molt, allò molt melancòlics, li, li podem posar dos anys i els més atrevits sis mesos. Va Això ja depèn de cadascú. Uh -huh. és important posar-li una data escrita amb un bolígraf amb un rotulador, i presentar-la. Si d'aquí aquella data jo necessito alguna cosa, allò que dius, ostres, si no ho hagués tirat. pas uh -huh. aquella caixa tranquil·lament i ho agafes, sense mirar la resta de la caixa. <ríe> que pot ser que tu hagués agafat, agafat aquella cosa. Sí. I quan arriba la data de caducitat aquesta, el que facis desferta d'aquella casa. La regales, la vens, sense mirar el que hi ha dintre, eh? perquè clar i el perill, no? tot, clar, el perill de, de caure una altra vegada ja. si tu en un any o en dos anys no, no ho has fet servir és que no necessitaràs mai més uh -huh. Val? Val. per tant, això ens serveix una mica doncs, per aquella por que si ho tirem ho podríem necessitar d'aquí un temps un marge de maniobra no? sí. de dir que d'acord, uh -huh. no voleu llançar immediatament doncs fem la prova uh -huh. no Exacte. si realment ho necessiteu o no uh -huh. aquesta és la del, -sí. la del -sí. i si i l'altra caixa li diríem la caixa del mig que ens serveix per ordenar Uh -huh. Què passa que quan volem ordenar necessit... primer necessitem desordenar. Sí. Normalment has de treure totes les coses de l'armari, ho poses sobre el llit, arriba a la tarda i has de marxar i et queda tot empantadegat perllà, no? Sí. Moltes vegades passa això. Doncs perquè no ens passi això, farem servir aquesta caixa del mig i jo aconseill, treure tot l'armari, tot, tot el sencer. que tens tot sense ser. Quin En aquesta caixa, en aquesta a mi cadira. Por. <ríe> però no. <ríe> Davés besoinat d'un andràsac tot, eh? Clar, però el que passa és que tu pots tenir allà provisionalment mm. val? què passa? dues coses, primer, quan tens l'armari buit necessites omplir-ho perquè sí. el, el buit eh, et fa que generi et crea la necessitat d'omplir-lo mm. per tant, de tant en tant aniràs a aquella cadira o aquella caixa aniràs agafant coses al teu ritme no? si tens ara, Tinc ara 15 minuts doncs agafes dues coses de roba o la poses, o la poses a dintre de l'armari o la caixa del persi que fet és, un, és una garantia que després estarà endreçat l'armari no? perquè anar-ho fent així tranquil·lament uh -huh. de treure-ho tot i tornar-ho a posar vol dir Klar. que ho deixarem tot ho deixarem perfecte tot no? Llavors, això ens ajuda primer a buidar que és important, que quan buidem donem pas a coses noves uh -huh. ens dona peu a ordenar en poc temps, en, sí. el, en el nostre ritme no? si ara tinc mitja horeta, doncs mitja horeta que ara tinc tota la tarda, doncs tota la tarda uh -huh. i no tens, no, te, no tens tot desendreçat, sinó només aquella caixa o aquella cadira o aquell espai clar, perquè eh, també és un altre focus d'estrès, de, allò, Clar. que llavors et gires i veus tota la vida sí, plena de roba per tot arreu, no? Clar. I t'agafa ganes de marxar. T'agafa de tot. A mi m'ha passat, fa uns anys, me'n passava molt que arribava la nit i no havia endreçat tot i tenia el llit tot pleno. Això ja Clar. no passa. Home, però... és que, és que el moment aquell d'anar-te a dormir que tinguis el llit ple de coses... Que perquè estàs tot el dia fent coses. Uf! És, és desesperant. Això és, és de les coses més desagradables, eh? O sigui, arriba al llit i que no... que, que hagis de treure coses per ficar-te al llit, mm -hmm. home. Intentem evitar-ho amb la caixa del mig, no? Ah, exacte, amb aquesta caixa del mig. Anar guardant aquestes coses. Sí. Molt bé. Llavors, aquest principi de, de tot estar relacionat mm -hmm. ens diu que si canviem el nostre entorn, pot canviar la nostra vida. O sigui, que si ens endrecem, doncs, l'armari, etc etc podem a, a, endreçant... estar millor. Doncs aquest és l'objectiu, no? aquest, aquest anar fent coses perquè al final ens trobem millor uh -huh. i en aquest cas a través d'aquest doncs, canvi d'armari que tothom, hi ha molta gent que el tem, que té por a, que <laughs> aquesta època de l'any per on col·loco totes aquestes coses sí, i clar. llenço no llenço què faig, uh -huh. doncs sí, no? alguna cosa l haurem de reciclar. Uh -huh. Sí, no. fem servir aquests trucs, sabíem què anem a provar no? què passa, no? sí, sí. molt bé, doncs uh, farem els deures ens posarem les piles mm -hmm. Montserrat, moltes gràcies vinga, gràcies a tu bon dia. Bon dia. si vols consells personalitzats sobre el Feng Shui posa't en contacte amb Montserrat Beltran al 647 458 546